Binecuvântarea Domnului să fie peste voi toți, cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și purrea și în vecii vecilor. lor. slavă Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă -ție. Slavă Tatălui și Fiul. Câți stăpâne, cel ce am viat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei maicii sale, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, rugăciunile sfinților, slăviților, apostoli Petru și Pavel, crotitori acestui sfinlăcaș, cu ale Sfântului Apostol Andrei, creștinatorul Dobrogei și părintele duhovnicesc al tuturor românilor și pentru rugăciunile tuturor Sfinților Apostoli, vale celui între Sfinți, Părintelui nostru Ioan Gur de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie am sfârșit. vale Sfinților Mucenici, Epictet și Astion și Pantelimon, Zotica Tal, Camasie și Filip, ocrotitorii Dobrogei, coale sfinților și drepților dumnezeieștilor părinți Ioachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi.